Честният дървар. Някога в малко селце живял млад мъж на име Алан. Той бил много честен човек и никога не взимал неща, които не му принадлежали. Смешното било, че живеел в къщата на кратци. През деня. Те кредели от хората от селото, а вечер пирували с придобитото. Но Алан никога не се забавлявал от това. Това не ми харесва. Тук, тук, тук. Не ти ли харесва? Тогава го дай на мен, ще изям всичкото. Каква? Не, няма. Аз съм най-мършевия тук. Дай го на мен. А, какво има Алан? Защо не ти харесва? Храната. Не е храната, а начина на живот. Не харесвам да се краде и да си нечестен. Искам да водя по-добър живот. <същи> по-добър живот ли? <същи> Какво може да е по-хубаво от това? Получаваме всичкото злато и всичката вкусна храна, която искаме. <същи> Няма нищо по-добро от това. <същи> е? Аз смятам, че може. Утре напускам и сам ще започна нов живот. Хе, както искаш, По-добре за мен, защото ще получи храна за още един човек. Ти ли? О, не, няма. Аз ще взема дело на Алан. Долу ръцете от чинията. Я млакнете всички. Ах. На следващия ден Алан тръгнал самичък отишъл в съседното село, за да започне нов и почтен живот. Когато стигнал в селото, седнал и започнал да се чуди какво ще прави. Трябва да си намеря поне работа, за да се храня и място, където да нощувам. Ммм, но как да стане това? Ооо! Всичките ни ябълки! А, не се тревожи! Ще ги събера всичките. Заповядай! Сигурно си много гладен. Искаш ли някоя ябълка? О, не, не мога да ги взема. Те са твои. Сигурен ли си? Виждаш ми се гладен. Да, да, сигурен съм. Изобщо не съм гладен. М -м. <съква> е, щом не си гладен? Да не би някоя мечка да ръмжи в корема ти. <съква> <съква> Ето. «Яш колкото искаш! Аз имам още!» «Наистина ли?» Алън бил толкова доволен, че изял всичките ябълки с ухота. Старицата го гледала и се усмихвала. «Кой си ти? От ли си?» «Ам, не, не съм. Казвам се Алън и току-що пристигнах в селото. Трябва да намеря къде да отседна и да си намеря работа». «Това ли било?» Добре, тогава защо не останеш при мен? Ще те храня, докато си намериш някаква работа. О, много мило от твоя страна. Благодаря ти. Не се тревожи за това. И от този ден Алан започнал да живее при старицата. Тя била много мила жена и се държала с него много добре. Алан все си мислял как да й се отплати. Накрая си намерил работа като дървар. Всеки ден излизал... Сечал дървета и ги продавал. Но това, което изкарвал, не било много. Каквото и да спечелял, давал част от него на старицата. Един ден, като излязал да сече дърва, започнал да размишлява: Днес трябва да отсека много дърва. Вчера нямаше много храна в къщи. Ако днес спечеля повече пари, като продам дървата, ще изненадам старата дама. А може да си организираме и малко пиршество. Той бил толкова вълдушевен и захласнат в мислите си, че както си сечал, брадвата му се изплъзнала от ръцете и паднала в близката река. О, не! Това беше единствения начин да се отплатя на старицата. Сега какво ще правя? В този момент ненадейно се появила речната фея. Дърварят се смаял, щом я е видял. Тя погледнала тъжното лице на дърваря и го съжалила. Здравей, млади момко! Аз съм феята на реката. Нещо случило ли се? Ами, брадвата ми падна в реката. Тя е единственото, с което се прехранвам. О, не се тревожи! Ще ти я върна! Речната фея използвала магията си и направила водовъртеж, от който се показала красива златна брадва, обсипана с прелестни рубини и изумруди. Речната фея поднесла златната брадва на Алан с усмивка. Това ли е твоята брадва? О, не! Изобщо не е моята. Сигурен ли си? Да, напълно сигурен съм. Много добре. Чакай пак да видя. Речната фея отново използвала магията си и този път брадвата била обсипана с капоценни камъни и блестяла прекрасно. Тази вече трябва да е твоята. Ето, вземи я. Съжалявам, но и тази не е моята. Речната фея се усмихнала и още веднъж използвала магията си. Този път най-накрая извадила дървената брадва на дърваря. Това е! Това е моята брадва! О, благодаря ти, добра фея. Аз ти предложих златна и сребърна брадва обсипани с капоценни камъни. Но ти беше честен и искаше само своята брадва. Много съм доволна от теб. Феята дарила на Алан златната и сребърната брадва. Той много се развълнувал. Благодарил на феята и радостен се запътил към дома. С парите, които спечелил от брадвите, той построил красива къща на старицата и заживели по-спокойно. Един ден, Алан бил извън селото и се заговорил с някакви хора за случилото се. Те били много любопитни как такъв голям късмет е споходил Алан. Да не си откраднал нечия златна гъска! <рес> не, нищо не съм откраднал. Беше си чистка късмет. Той разказал на хората всичко, което се случило в реката. Един приятел, също дървар, на име Джеймс, се ухилил злобно. Ето така се здобих с двете братви от реката. Речната фея беше много мила. Тя наистина мае много добра фея. Същия ден... Джеймс отишъл на реката с дървената си брадва. Огледал се, за да се убеди, че никой не гледа. Когато разбрал, че няма страшно, хвърлил брадвата си в реката и започнал да се тюхка. О, не, брадвата ми! Единствената ми надежда за пари и храна! Моля, някой да ми помогне! Точно тогава речната фея се явила пред него с целия си блясък. Какво има? Какво се е случило? О, добра, фея, обрадвата ми падна в реката. Моля те, помогни ми. Не се тревожи, ще я извадя. <си> Феята използвала магията си и създала водовъртеж. Очите на Джеймс са разширили от алчност. Твоята ли е? Да, да, моята, братве! О, много ти благодаря. Джеймс протегнал ръце да хване златната брадва, но феята се ядосала на поведението му. «Ти ненаситник такъв! Ядосаме с твоята непочтеност и алчност! Няма да ти дам златната брадва и дори няма да ти върна твоята! Върви си!» Като казала това, речната фея изчезнала и оставила Джеймс тъжен и разочарован. Той бил прекалено алчен, и така изгубил не само възможността да вземе златната брадва, но дори и своята собствена брадва. Когато Алан разбрал това, му станало мъчно за Джеймс и той му предложил няколко златни монети. Ето, вземи тези монети и си купи нова брадва. Но запомни, приятелю, честността винаги се отплаща. Джеймс избухнал в сълзи и благодарил на Алан. По-късно същия ден, докато Алан се прибирал в къщата на старицата, той видял, че вместо малката колиба, сега се издига величествена къща от злато. Алан бил стъписан. Какво? Да не сънувам? Точно тогава видял писмо, което лежало на земята. Вдигнал го и зачел. Скъпи Алан, ти беше не само честен, но и толкова добър. «Грижи се за себе си! С обич речната фея! Оп! Тоест старата дама!» Алан не могъл да повярва, че старицата при която живеел била не коя да е, а речната фея. Засмял се, а от очите му потекли сълзи. В следващите години Алан осиновил няколко дъчица и ги отгледал да станат честни и добри граждани за да бъде сигурен, че светът ще е едно по-добро място за живеене.